Hər şeydən öncə Allah Subhanahu Va Taalanın nemətlərini xatlıb şükr etmək lazımdır və qul nə qədər çox Allah Subhanahu Va Taala nemətlərini edərsə, Allah Subhanahu Va Taala ona olan nemətlərini daha da artırar və həqiqətən də hər bir neməti insan vaxtında e, layiqincə qədrin bilsə və həmin nemətdən istifadənin e, qadrını da bilə biləcək, ancaq o nemət itəndən sonra İnsan onun qədrini fikirləsə də, yəni onun istifadəsini, keyfiyyətini dərkələsə də, artıq neymət itəndən sonra onun heç bir şey yəni, fayda verməyəcək. Və həqiqətən də əmrəmansıq neyməti böyük bir neymətdir ki, yəni, insanlar dəvət edə bilirlər, insanlar öyrənə bilirlər, öyrədə bilirlər və nəticədə öyrəndiklərini əməl edə bilirlər və bu da həqiqətən də böyük bir neymətdir. Və eyni zamanda da yəni, bu cür e, elm məclislərin təşkili və insanların faydalanması həqiqətən də özü də bugünkü gündə çox böyük neymətdir. Və biz də Allah subhanadan dolayıb, Allah subhanalı bu cür məclisləri daha da səmirəli, faydalı, bərəkəti məclislədən etsin və eyni zamanda evi-ev ev əhlini hefz eləsin. Və biz e, kesən dərsimizdə İmam Buxar Rəhməllərinin kitab-ül elm Deməli 43-cü bəbdə dayandıq və müəllif buyurur ki, və bu el insatul ulama. Müəllif qeyd edir ki, yəni alimlərə qulaq asmaq, yəni bölmək. Yəni qulaq asmaq nə deməkdir? Yəni e, burada insat susmaq demək deyil. Insat mənası odur ki, əgər mövzədir, dəhsdir və ya da ki, faydalı bir məcəlis isə, o məclisdə Dinləmək, hər insan mənası dinləmək deməkdir. Yəni, insan dərs edən vaxtı, e, e, faydalı eləməlisi olan vaxtı insan e, təhsilə qulaq asmaq deyil, çünki qulaq asmaq ola bilsin ki, dinləmir. Ancaq müəllib burada qeyd edir ki, yəni, dinləmək lazım. Yəni, əgər insan e, konkret olaraq bir fayda ortaya çatmaq istəyirsə, nəsə öyrənmək istəyirsə, bir xeyli mənfəət əldə etmək istəyirsə, höşbən insan dinləməlidir. Və həqiqətdə də, bugünkü günümüzə, eğer biz baxsaq, yəni bir çox insanların e, yəni düzgün mənhəzdən, düzgün yoldan azmaqlarının istər bura aid olur həm filqələrdən, hansı ki, qeyri əhlüsünəndə olan filqələrlər, rafizlər olsun, xavar icra və digərləri və eynilə də əhlüsünə nisbət olunub, yəni mənhəz barədə bir az xat edənlərə yəni, umumi şamil edilir ki, yəni onların da əsas məsələləri dinləməmələridir. Yəni, insan bir var ki, qulaq asar, bir də var, insan qulaq asır, yəni artıq e, beynində keçirir ki, onsuz da mənə fayda verməyəcək. Mən bu qulaqdan alıb, oğlu qalma inəyəcək, xaric edəcəm, onu heç mənə fayda verməyəcək. Və belə bir halda aidir məsələdir ki, o heç bir ortada e, fayda, əldə edə, fayda əldə edə bilməz. Onun fayda əldə etməsi üçün hökmən dinləməsi yəni gərəkdir və həqiqətən də e, müəllifin də bu bölmədə bunu qeyd etməsi, yəni burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və gətirib, yəni əgər e, alim danışsa, alim mövz edirsə, alim xutbə edirsə və hər bir halda, yəni faydal elmi məsəl isə hökman dinləmək vacibdir. Və müəllif də burada deməli e, Cədir İbn Abdullah rədiyallahu anhi hədisini gətirir ki, ən də Nebi sallallahu əleyhi və səlləm fi həccəti vədə son sik insanlar فقال لا ترجو بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض مالجاري qeyd edir ki peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem-də ona dedi ki insanları sakitləşdirir insanları sakitləşdirir yəni məqsəd odur ki yəni onların sakitləşməsi nəticəsində mən dediyim sözləri dinləyə biləcəklər Əgər e, onların sakitləşməməsinin e, nəticəsində onlara deyilən söz olacaqsa, bəli o, orada e, dinləmə olmadan onlar heç bir halda Peyğəmbəsən dediyini dərk edə bilməzlər və sözün mənasını, dər getməyə dönür hökmlə dinləmək lazımdır və peyğəmbər sallalləyhü əleyhi və səlləm deyir ki, insanları sakitləşir, qoy dinləsinlər və sonra peyğəmbər buyurur ki, yəni dediyi sözlərdən də biri bu olur ki, məndən sonra küfr kafirlərə dönməyin. Yəni bir-birinizin boynunu vurmayın. Və burada İbn Həcər Rəhməlla qeyd edir ki, yəni bu feil, bu feil peyğəmbər bunu küfr adlandırdı. Ancaq hansı küfrdür? Kiçik küfrdür. Yəni bu, yəni o deməkdir ki, yəni o cür fəil, yəni müsəlmanların bir-birinə döyüşməsi, bir-birinin boyunu vurması, o artıq kafillərin fəilidir və bu cür fəilləri etmək də kafillərə oxşamaq deməkdir. Və bu kimi hədislər birbaşa e Sözü itilak edənlərə rəddir ki, yəni kimlər ki, küfür adından birbaşa böyük küfür yəni mənasını ispat edirlərsə, bu onlara birbaşa dəlildir ki, yəni şəriyyətdə, Quran və sünnədə küfür sözü gəlir, ancaq məqsəd nədir? Kiçik və böyük küfürdür, ola bilər. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.